pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut, qofshin për të dërguarin ton të fundit, profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallem, për familin e ti të ndërshme, për shokt e ti besnik, dhe për të gjitha ta besimtar musliman që me besnikri e pasojnë rrugën e ti dherën e ditën e gjykimit. Pas taj të ndërshmë vlazër dhe motra, Mos harroni se fjala më e vërtetë është fjala e Allahut të madhruar. Mësimi më i mirë është mësimi të dërguarit ton të fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija, më të urrejtura tek Allahu janë bidatet. Bidati që në humbje dhe humbja përfundon në zjarr runa zot prej tij. Pastaj ndajshëm Vlad Zaradmotra Të ndarë shumë timan nga ligjet e natyrshme që i ka krijuar Allahu i madhruar është edhe dhënia e llogaris. Dhënia e llogaris apo llogaridhja është një ligj i natyrshëm, të cilit i nënshtrohemi të gjithë, dashhtë e pa dashhtë, me dëshirë apo pa dëshirë. Dhe është shumë e natyrshme që fëmiu Me i dhanë lëgari babes edhe nanës. Oshte natyrshme që punëtori me i dhanë lëgari punët dhansit. Oshte natyrshme që ushtari me i dhanë lëgari e prorit oficerit e ti. Dhe oshte natyrshme që njeri në këtë botë, në qëfar do pozite që të jetë dikuj duhet me i dhanë lëgari. Edhe të parët e shtetit, japin llogari institucioneve publike. Po ashtu ky legjizatorshm vazhdon edhe pas përfundimit të kësaj bote. Shumë natyrshmësh që do dalim këtu para Allahut, por janë këtë numër po numrin më të madh të mundshëm dhe të gjithë kemi me dhën llogari për atë çfarë kemi punuar në këtë botë. Do të japim llogari për punën tona. Do të japim llogari për fjalët tona. Do të japim llogari edhe për shikimin, edhe për digjimin. Do të japim llogari edhe për këmbët edhe për duart. Do të japim llogari, por nuk do të dënohemi edhe për atë çfarë kemi menduar në zemrat tona, por nuk e kemi vepruar. Prandaj, keni parasysh vllazën, se nesër apo pas nesër, pa marr parasysh poziciont tonë, çfarë kemi këtë botë. Kij më dal para Allahut, kij më dha llogari. Edhe nëse jemi mbret, apo monark, apo kryetar, apo çfarë do që të qet jesh në pozita të më të larta të pushtetit të kësaj bote, kij më dan një ditë dhe kij më dha llogari, ose kij më dal façëbardh dhe kij më dha llogarin shumë lehtë, ose kij më dal façëzi. Edhe kje me dha në logarin shumë fështirë edhe shumë rënd Andaj të ndërruar vlëzër dhe motra Pa fje dyshimise Dita e gjykimit është momenti është qasti Kur të gjitha kryesat do të dalin para kryusit Dhe të gjitha kryesat do të japin logarit për atë që farë kanë vepruar në jetën e kësaj bote. Logar i dhenjes nuk i shpëtojnë as kafshët, as shpendet e as insektet. Edhe këto kryesa do t'i nënstrojnë këti ligjit të natërshëm të Allahut subhanu vëtale. Andaj, zdo ditë dhe zdo natë me ndoje dhenjen e logarisë. Zdo ditë dhe zdo natë me ndoje momentin kur të të dalësh para Allahut dhe do t'i shohështë gjitha punët e mira dhe të këqia, të vogla apo të mëdha qofshin ato. Dhe lëte Allahun që të jeshë prej atyne që nuk e konsiderojnë vetën të mjerë dhe të gjore të shkret atë dite kër ipet logaria. Atë dite gjënaqqaret të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Adite gjëna shqaret dhe të jenë të trishtuar edhe të të meruar, kur para Allahot, jë që dhe të i shohin gjënahet e mdha, por dhe të i shohin edhe ato gjënahet e vogla të imta që i kanë ba. Dhe adite dhe të andjejnë veten të nënshmuar, të mjerë dhe të poshtruar. Allahot Aala, të regon për atë moment dhe fatë, Wa udhja l'kitabu fëtërel mujrimine mushfiqine mimma fihi wa yakulun Ja wejletena ma li hadha l'kitabi la yugadhiru saghyraten wala kebiratan illa ahsaha Ad ditëtët Allahu Teala Libri i punë vë të tyre Libri i dhejpra vë të tyre Do të vihet për para E do të shohin gjenah qaret, gjenahet e tyre Dhe do të të merohen, do të trishtohen Nga ato që gjinden në atë liber Dhe të të meruar e të trishtuar Do të thonë Ah të mjertë ne Ah të gjortë ne Qka është puna e këti libri që nuk kalan pashënuar asë gjithë të vogël apo të madhe që ofta jo. Dhe Allahu ta ala thët, vë Wa wëgjedu ma amilu hadira e atyna të liber, do të gjenë të shënuar gjithë shka që farë kam punuar në jetën e dënjas. Vë la jadhlimu, rabbuke e hada e zoti ytë, Askojt nuk i bëna ditë pa drejtsi. A ditë e të gjithë do t'i gjenë gjenahët qofshin të vogla apo të mdha, të shënuara dhe të regjistruara dhe të pandrëshuara të ruajtura me besnikri deri në atë moment e pastajt do të më rohen, kur të letzohen edhe gjenahët shumë, shumë të vogla që ndo sa ajnë këtë botë nuk i ka konsideruar fare gjënahem andaj vllazë dhe motra dijeni se keni me dhënë një ditë llogari dijeni se një ditë do të gjykoheni jo nga populli jo nga gjykata jo nga drekëmtarët jo nga krijesat por do të gjykoheni nga krijuesi i krijesave ai fuçiploti Ajë i gjithë më shirë shmi Ajë që ndanë drejtsin absolute Ajë që nuk i shkel Rëbrit e ti Por i gjikon me drejtsi dhe me më shirë E Allahu ta'ala fat E fa hasiptum Annama khalaknakum abetha Wa innakum ilajna la tërgjaun A mos më ndani Se ne ju kemi kriuar këtë fare Kështu fat Allahu Apo mos me ndoni se këtë ju kemi kryuar Dhe a mos po me ndoni se nuk do të këthejë në ju Të ne për të ju gjikuar Mos ka dikush që me ndonë se nuk do të këthejë të këllahu Mos ka dikush që me ndonë se s'ka me vdek A ka dikush që i shpojtoj vdekjes Edhe disa figura që i la allahu Me marë mësim për i ty në nasi hatë Disa trupa të faraonave i kanë balsamuar, por nuk për i qëndrojnë kohës. Janë prisht trupat e tyne. Por si do që të jetë, ku janë shpirëtrat e tyre, ku janë punët e tyre, ku janë veprimet e tyre, të gjitha janë ndalë, të gjitha kanë kaluat e kallahu subhana wa taala. Andaj mos me ndot dikush, se do tja regulojnë varrin, Edhe do t'ia balsamojm trupin, edhe do t'i bëhet varre aty kopsh për kopshtër të xhenetit, edhe trupi për trupave të xhenetlive, jo asnjëherë. Balsamimi dhe rregullimi i varrit nuk të garanton mirçenje në varr, nuk të garanton qetësi, prehje dhe rahatin në varr. Në varr të garantojnë mirçenje, qetësi, prehje, rahati, fjalët, veprat, punët e tua. E jo këto shpenzime marramen se të kota që banë. Andaj, Allahot Aala nga ka kryuar filimisht që ta adhoroj ma te. E pastaj, nga qëlimi i kryimit është që ti shërbim njën i tjetrit, që të bëhet jetëa ma interesante, që të bëhet jetëa ma domethonse. Nga qëlimi i kryimit është që dikush të mbanë përgjëtsi ta udheqë popullin, e ata janë përgjëtsit udheqësit ton. Nga qëlimi krimit është që përgjëtsin ta qojmë në vend, dhe ta krymë atë menderë dhe dignitet, ashtu si që ka hije krieses njeri, ashtu si që ka hije mushtimanit. Dhe marja e përgjëtsive, nga njerëzit jo kompetent marrja e përgjithësisë nga njerëzit që janë pa ndjenjë dhe dinjitet është është qëcim është frikë dhe është merr për krijesat është merr për shoshnim është merr edhe për të gjitha krijesat që janë njerëj Marja e përgjithësave nga njerëzit jo kompetent krijon kaos në institucione dhe në shoqëri. Marja e përgjithësave nga njerëzit jo kompetent sjell smundje dhe varfëri. Dhe le ta din, le ta din të gjithë ata që janë përgjigjës në vendin ton se kanë marrë një bardhë të cilën ne nuk jao kemi dhënë. Ata e kanë marrë vetë. Ata e kanë kërkuat derëm derë e rrugëm rrugë e lokalëm lokal, që tash një operacionit tjil pëj në nështrohame edhe pa dashen ton gjatë tyre ditve të fushatës elektorale. Andaj, dhenja logaris nga këta njërë që pëj marrin vetë për gjithësit, është e pashmangshme, e në radhë të parë nga i pari i shtetit e që tek ne për momentin i pari shtetit është i gjinisë femnore, është presidentja e njohur në popull si presidentja e zarfit. Dhe ata që ja ka ndonë të përgjëtësi, kësaj presidentje absolutisht nuk mund t'ja letësojnë dhonjën e logarisë në ditën e gjëkimit. Dhe në ka ardhë, ashtu si që në ka ardhë, për zedha s'kush as pa ju nështruhe këti ligji që po e qunë të demokracis, ligjit të votave, ligjit të sovranit të popullit ka ardhë në zarfë, po ne si popull i but, si popull i kulturuar me shumë vështërsi, prapë se prapë, një pjesë e madhe e ka pranuar edhe në këtë mënyrë ardhjen e presidentës. Mirë po. Me kështë ardhje duhet të themë, presidentja jonë, mëse shumëti i ka shërbjue një mediumi privat, për me ekspozu vetën në rubriken e upsit, në rubriken e gabimeve, dhe i te i kalën të gjitha homologet e saj. Nuk ka ndo një presidentën bot, që për një kohë ka shtë shkurëtër, ashtë shpesh është ekspozume në ups, që do të të në gabime. E gabimi majran edhe që është gabim të ashtë profesional, e jo gabim e gjusore edhe gabim e të veprimi, që fare bona jo, por që është gabim profesional dhe i pa falshum, është në dërhyrje saj direkt në lirit elementare të muslimanve. Në lirit dhe të drejtat më elementare të cilat i ka garantuar kryusi, pas ta i garantojnë edhe kryesat njëra para tjetërës. E liria e veshjes, vlëzër dhe motra, nuk është liri që në e ka dhonë neve presidentja, po është liri që në e ka dhonë kryuosi saja dhe kryuosi jo në Allahu Taala. Dhe presidentja apo presidenti duhet të alunë në rolin e personit unifikuos në popullin kuto që gjindet. Rolin e faktorit stabilizuos me keq ardhje po e thëmë me deklaratën e funit dhe veprimin e funit publik që e ka bërë e para e shtetit ton, ajo direkt ka ndikua në qërregullimin e stabilitetit të moslimandve të vendit ton. Ajo direkt ka kontribua në prishjen e imajit, jo të presidentës, se nuk e njohen shumë ashto, por në prishjen e imajit të një policë e të mirë, dhe i themi se presidente e ke prisha dhe imajin e policës, që deri dikune ke pas të regullumë e ke prish imazhin dhe ke dhonë një imazh që sharak para aty në vajzave të reja që dëshirojnë të bahën policen e të armen. E ke stopua integrimin e vajzave në polici, me veprimin tom të fundit. Në ka drejt kushtetua se që presidentja me komentua kush si duhet të vishet. Nëse duhet di kush me komentua, janë njërzit kompetentë. E këllë është në pyytje veshja islame, as gjykata kushtetuse nuk ka që ka dhe të të të të të të. Se gjykata kushtetuse, pakten, pakten qka nuk e njef hish, nuk e njef kur anin. Nuk e njef libra të shajt. Aj që duhet komentoj për veshjen islame në publik është miftimi Republikës e Kosovës. Dhe këshiltart e ti, dhe hoxëlarët ata të cilë ti primë popullit. E dhe risa, nuk ka ndë një për gjigje nuk ka ndë një fetfa që i ndalën vajzat e reja besimtare muslimane të shkollohen me mbulis. Atëhere ka i vjena e drejt presidentës së shtetit pa një huri elementare për islamin të dalë dhe publikisht edhe nga mlefi, edhe nga urejtja edhe me gisht e bon se nuk ka shkollim këtu të vajzove me mbulis. Në ta ull gishtin, le tja drejton vetën, vetën vetës e sajt. Se ka shkollim, se ne kemi zgjith rrugën e integrimit evropian, të pak të në kështu institucionet e ka zgjith, dhe metropolit evropiane i lejojnë vajzat e mbuluara që të shkollohen, andaj presidentja jonë duhet të mërë mësim nga homologet e saj apo homologet e saj, se si ata kanë regulluë të drejten e shkollimit të femrave muslimane në vendet e tyre. Do t'ju ja kujtojm presidentes dhe të tjerëve se ata të cilët e kanë futë emrin e saj në zarf dhe ata të cilët e nxjerrën prej zarfit emrin e saj, ata në vendin e tyre në rendimin e lartë e kanë rregulluar çështjen e shkollimit të vajzave në Mboles. Ju kanë dhënë liri atyre që janë të mbuluara dhe të zbuluara, atyre që janë me fe dhe aty në të që janë pa fe. Ne nuk po kërkojmë diçka tjetër, vetëm të na lejohat të drejtë elementare që është e urnuar në mënyrë të prerë decidive në Koran. Nuk e kemi zgjevë ne mbulesen, nuk e kemi caktu ne mbulesen, nuk e ka zgjevë shteti jo mbulesen, apo ndë një shtet tjetër, ato e ka zgjevë Allahu Teala. Ne nuk mund të i bojmë vrejtje kryosit për hatër të kryesave. Ne nuk mund të shkelim ligjet e kryosit për hatër të ligjave që janë të përkashme të kryesave. Andaj vlazën besimtar, kështo është gjendja e popullit tonë kur Kur muslimanët i mbyllin syt edhe vesh, edhe nuk jetojnë kohën edhe në vendin e duhur. Kur muslimanët i ikun realitetin dhe nuk doin të përballen me realitetin, çkdo kanë për zorrfit e kanë më jordha edhe në të ardhmen e u mbyllin edhe për shtëpia. Mos punani, mos shkollani, mos u integrani nën atë punës. Gjanda do të jetë edhe më e mjerueshme, pastaj pas zhildhjeve që i kemi lokale edhe vitin e arshëm zhildhjeve të tjera. Zhildhet nuk provojnë tjetër, vetëm njerëz të cilët Nuk e meritojnë të udhëheqin vendin, sepse ata vinin ta lypin votën. Ata ta pagojnë votën, ata t'japin dreka dhe darka, ata t'japin premtime, edhe pse ato janë shtërpe, boshe, nuk realizohen ashtë kurrë një herë. E ju jeni ata pastaj që ju po ai votoni. Ju po i citni atën pozit. Ata nuk kanë armë vota të Kinës, e et Etrurisë, e Australis. Kanë armë vota të vendit tonë, edhe pse ti sot të vjedhura por një pjesë e konsideruheshme vota reale. Dhe le ta dinë të gjithë. Dhe le ta dinë të gjithë se ky popull që 600 vite i ka bë ballë të gjitha stuhive dhe furtunave. Ky popull diti edhe u gjinci është masmiri edhe nën në çizmen serboslave. Nën në çizmen e pamshirshme çizme ajo që e shtypi popullin ton dhe e deportoi ka lindja dhe ka prendimi në vit në fillim të viteve 20 30 40 i deportoi ka lindja pas luftës së dytë botënore i deportoi ka prendimi por prapse prapse prapse prap shqiptarët ku kanë shkuar kanë mbajtur identitetin dhe i shohim se edhe në Australi kanë formuar qendër islame Jo për tjetër, por më për me të regu se janë musliman I shohim se edhe në Sirin e për gjakur Kanë bo lagje të vetën Që është lagja e arnaudve Edhe në Turqi Kanë bo ka gjëshve 70 vite E flasin gjuhe në pas të shqipe Edhe në Turqi ka njëzë Që janë plak e ndër nuk e kam su gjuhe në Turke Duk e rujt identitetin e vetë Fetar dhe komtar Edhe në Amerikin e largët I kemi qendrat islame E kem imamin e nderuar që ka ndëruar jetë, që është pei themeluesve të parë para 60 viteve të qendrës islame në Amerikë. Andaj ky popull, kur i ka përballuar atyre çizmeve të okupatorit serboslav, këto çizme, këto kputca, këto papuçë të holla, leti përballon ky popull. Se është i trajnuar dhe është i ushtruar. Dhe ndjejmë këç ardhje se si mediumet Se si mediumet e mërën deklaratën e saj me knasi dhe e plasuan atë për mrekulli edhe në lajme të qëndrole, edhe në lajme tjera, edhe në rjetin, apo rjetet sociale. Andaj, nuk dihë në që fandjenje ka presidentja e shtetit, nuk dihë në që fandjenje ka në dhe hecët e shtetit. Krye ministri, krye parlamentari, ministri arsimit, a ka në tafmi? Që është njëhen ata kër i shohin vajzat para shkollës, shkollës publike, që ndërtu me gjersën e babalarve tanë, me taksat, me tatimet e babalarve tanë, me kontributet e babalarve tanë, dhe im shenet dere a shkollës, vetëm e vetëm pëse ka identitet islam. Dua ta dinë dhe dinë institucionët, por nuk po e tregojnë se mbulesa nuk është simbol, mbulesa është obligimë. Çu se kemi zgjedh ne po e ka zgjedh Allahu për muslimanët, çe besa edhe për të krishterët, çe besa edhe për hebrejt që futet. Se në të gjitha librat e shpallur, mbulesa është obligative, nuk është vetëm tek muslimanët. A ndaj kush e zbaton, e zbaton, kush nuk e zbaton, nuk ka drejtë të thjer ti pengon një gjë të tillë. Çfarë ndjenjë shkandull hecet e shtetit ton? Çfarë ndjenjë shprindrore kanë kur privohen me çindra vajza nga shkolla? Shumë vajza nuk e në regjistu si vjetë shkollat e mesme, për shkaktun bëlesës. Shumë prind nuk i kanë bo publike vajzat e ty nëse nuk duon e të bëhatë objekt për gëjimi vajza ime. Nuk duon e të bëhatë objekt i medjave. Po numri ty në është qindra vajza. Në këto vitet e funit kanë metë pa u shkolluet. E si po ka mundësi o vlazen me të gjitha veshje tjera të qoroditura, me u shkolluet vetë me një veshje të pranushme, normal e nuk pas ka mundësi andaj vërtet ne jemi të shqetësuar për ndolli të fundit e ashtmate për kur ai veprima e ndolli vjen prej të parës së shtetit mirëpo dua ta dim se kta që i shkelin lirit elementare se liria e besimit është prej lirive elementare që patos njeriu në këtë botë kta janë shërbëtorët apo më mirë me thonjua në gjuhën popullore argatët e dreçit të mallkuar. E dreçi i mallkuar e shfrytzon robën e vet. E shfrytzon edhe në fund ti e dini çka i bën. E poshtën e marrën. Djalli ja nxjerr syt robën e tij në fund, kur s'ka më asht çka përfiton prej tij. Andaj ne ai lusim këta pushtetar. Kushdo që fshin ata, që të ken kujdes në veprimet e tyre. Çfarë bojn ata me familjarët, me fëmijët e ty na është e drejtë e tyre. Dhe atë e u kalon Allahun kompetens, por nuk është e drejt me i shkel të drejt atë e fmive tanë. Se ato vajza janë vajza tona, janë motra tona, apo mesa tona. Andaj, e lusim Allahun të ala, që këta pështetar t'i veddisën, dhe rrugën e drejt, rrugën e afrimit, e bashkimit, e integrimit, e posperimit, Allahut ja ndryqen, si ju ka të ruë rrug, krejt rruga, nuk po e shojnë realitetin. Krej që ka po lidhët me islam për judoket ekstremizm, krej që ka po lidhët me islam për judoket terorizm, krej që ka po lidhët me islam për judoket talibanizm, e fatkecia me amadhe që nuk din asë kështë ekstremizmi, asë terorizmi, asë talibanizmi. Andaj, kërkoj për jush të jeni me vigilent, të jeni syqen, dhe të jeni me kohën dhe në kohë, edhe tash në fushatën elektorale. Si ka mundsi mirë me votonin, nuk nuk ta këynas në kërkesën e anon, sta realizuan as në kërkesën e anon. Si ka mundsi kjo vllazni? A ka dikush me valla von për gjitje mas namazit, me thon për çta ja dhash? Për çka ja ke dhën votën? Për çka ja ke prum pushtet? Po kimë dhon llogariv Allahin, se ti je, ti je, ti je, ona i tjetri kimi pru ata. Ose nas kemi dalë hiç, ata kan dalë dhe kan norm pushtet. E kështu kan me vazhduar derisa ajo ti ndrrani ata. E ndrohohen vallahi ndrohohen. Se kur punon njëri, e ndërranave sistemin demokratikun si shtetin am a u duan për i pushtet demokratë erdhën socialistët pse po punojnë njerëzit kanë punuar dhe erdhën në pushtet e këtu po thonë s'ka municim si undru kam municik si, këtu po partitë që na provu me ndruë me plot tër të tër të, të cilët na dhanë besën sikur neve tash që po na thirrën çdo ditë në për dreka darka to homë po dhën hox na ne se vimë bojm këta e bojm këta e bojm këto edhe ju do të më ikujzo ata do atë më ikujzo me votën tuaj Ja vesh mi adhon që është du gratis belesh edha i lunë me votën të anë në njësër, ta kesh përdur votën të anë. Andaj, musprit një ku me ditë sa prej muslimane që jenë në, në pushtet, po që jenë në koaliciana, po që jenë në parlament, se vesh trej kanë votu ata 3%, që. a i s'ka as obligim moral, as material me dhënë ty logari, pëse me dhënë logari, kur 97% si ka votu ata. A këtë popull që kanë vota pra si po falën, çka kanë vota që po agjërojnë, çka kanë vota që kanë shkuan haxhit që janë aty në parlament, kanë bosa kanë mujt 3 vota. 3% e kanë vetë. As çast nuk i kam duket. E ti nuk mundesh me tre deputet me rregulluar gjendin. Andaj vllazër, nëse doni me ndryshuar ju e keni në dorë me ndryshuar gjendin. Allahu na ndihmoft, Allahu na ulzoft, edh Allahu na bashkoft në realizimin e kërkesave dhe lirisë tona elementare. Allahu na falte neve. فر ان درتون ديetarat علماء مصوصات professora ton و ته جث مسلمانات کدوچه یان اقولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم استغفر الله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اله محمد Kama sallayta wa barakta wa anamta ala abdika wa nabiyika muhammad wa ala ala muhammad. Wa barik ala muhammadin wa ala ala muhammad. Kama barakta ala ibrahim wa ala ala ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma izzel al islam wa ansuril muslimin. Allahumma izzel al islam wa ansuril muslimin. Allahumma izzel al islam wa ansuril muslimin. واذل شرك والمشركين ودمر اعدائك اعداءنا اعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل المسلمين اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فشغله في نفسه وجل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين يا قوي ويا متين يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك العف والعافيه في الدنيا والاخره اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا واقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه يرحمكم الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا Allah Muhammadun rasulullah